Slava de șartă. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora? Ioan 5 cu 44. Căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu? Ioan 12 cu 43. Slăvesc pe oameni pentru câștig. Iuda 16. Cel ce iubește Slava de șartă este mai rob decât toți robii, deoarece vrea să placă tuturor. Sfântul Ioangură de aur Mulți s-au dezbrăcat de hainele cele de piele, iar pe cea de pe urma aceea slavei de șarte au păstrat-o, Elie Ecdicul. Nimic nu este mai rău ca slava de șartă, Sfântul Ioangură de aur. Slava de șartă este începutul și pricina tuturorelelor, Teofilact. Slava de șartă nu numai că ne atacă pe noi personal, împiedicându-ne de a nu fi umili, ci ne împinge și la zavistie și ură contra altora. Sfântul Ioan Gura de Aur Apostolul Pavel nu căuta slavă de șartă, această fiară sălbatică, acest drac împielițat, această molimă a lumii, această viperă o care sparge cu unghiile pânte cele care au născut-o. Sfântul Ioan Gură de Aur cei ce cugetă la cele pământești sunt cei ce zic, vom zidi casă, unde? Pe pământ. Vom câștiga moșii pe pământ, vom dobândi stăpânire pe pământ și, iarăși pe pământ, ne vom îmbogăți și vom avea slavă, toate pe pământ. Sfântul Ioan Gură de Aur După cum bogat este cel ce nu are nevoie de multe, ci cel ce n-are nevoie de nimic, tot așa slăvit este, nu cel ce iubește slava, ci tocmai cel ce o desprețuiește, fiindcă o astfel de slavă este umbra slavei, iar nu slavă, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă vrei să ai slavă, desprețuiește slava, Sfântul Ioan Gură de Aur. 5.200 Ce-ar putea fi mai sălbatic decât slava de șartă, această fiară care se sălbăticește cu atât mai mult cu cât este mai ocrotită? Sfântul Ioangură de aur Deoarece neamul omenesc este iubitor de slavă de șartă, de aceea se bată ușor de ocări, Sfântul Ioangură de aur. Nu este cu putință ca cineva să fie superior și bărbătos, dacă nu este curat de slavă de șartă. Sfântul Ioan gura de aur